і зупинити течію всепоглинаючого часу. Замкнув у глибини тартару Зевс Титанів, запанував у світі. Розподілив між братами Аїдом, Посейдоном сфери Володінь, собі обрав небо і землю, поставивши трон на недосяжному Олімпі і приступив до нього Прометей, запитав прямо і мужньо. Чому не кличеш правічного батька Урана? Кроноса ти поволив, але не зупинив течії часу. Невмирущі титани в Тартарі хіба місце не там? Пора діяти, інакше потік часу змете твоє царство, і те, що добути великою битвою, стане піною в океані буття. — Я мушу подумати, — сказав Зевс. — Я покличу тебе. Дивився Прометей в очі новому володареві і читав його затаєні думки. «Боявся Зевс, вельми боявся. Страх корінився в ньому від народження. А страх породжує тиранію і хитрість. Ось чому роздумав олімпійський володар звертатись до Урана, бо знав, що в царстві вічності всі стануть вільними і рівними, а Зевсові страх не хотілося віддавати владу в руки блакитного неба. І ще одна думка не давала спокою Володареві. А що, як олімпійці щезнуть при Урана? Адже не він породив їх, як не титанів, а творець часу Кронос? І задумав Зевс злочинну справу. Збагнув Прометей, що віднині не буде миру між ними. Бо щирість мудрого титана стала на заваді честолюбству гордовитого Бога. А задумав олімпійський повелитель ось що, вирішив він створити спраху земного людей, які вжили на землі, обробляли її і поклонялися богам, тремтячи перед їхньою могутністю. А розум і душа тих людей, вся їхня творча сила, повинні належати олімпійцям. Доки житимуть ті люди, а житимуть вони вічно, бо вічно мати Гея, доти молитимуться люди своїм володарям, пам'ятатимуть про них, годуватимуть їх своїми творчими силами. Так захотів Зевс постати над часом, обдурити його всепроникаючий потік морою вічності. Він здійснив свій задум, і сповнилася земля міріадами людей, вони будували собі житла з каменю та дерева, полювали на мирних колись тварин, проливали кров, віддаючи її в жертву богам. У світ ввійшла смерть, а з нею відплата. Грізні Ерині почали гуляти над землею. Буття стало кільцем замкненої муки, з якого не було виходу. Люди народжувалися і вмирали, не знаючи ні тайни свого народження, ні мети життя. Страх перед Богом тримав їх у нескінченному полоні терпіння і байдужості. І збагнув Прометей, що ніколи не настане на землі час урана, ніколи більше не почує мати гея голосу вільних титанів, якщо не повстати супроти волі жорстокого Зевса. Лише він один знав, що можна вчинити, лише Прометей бачив вихід з колеса невмолимось. Творив мудрий титан інших людей і дав йому груди небесний вогонь невмирущості спадок древнього урана. І пішли ті люди у світ, стали жити поміж людьми Зевса. Зазвучали надземлеві пісні, почувся сміх, попливли кораблі до далеких країв, шукаючи тайну, задзвеніли струни арфи і кіфари, почувся творящий стук молотка Народилася в серці надія на грядущу волю, зародилася зерно сумніву у всемогутності богів. Розпалився Зевсу гнівом і покликав Прометея до себе. «Навіщо дав ти людям вогонь? Чому порушив мою волю володаря світу?» «Ти перший порушив нашу угоду», – сміливо отказав Титан. «Ти обіцяв покликати на землю Урана?» щоб повернути вік свободи, а замість того ти створив покірних істот до вічних рабів, з яких п'єш сили і снагу для власного буття. Ти став на шлях злочину, все.